Viața mea se iluminează. Părul tău e mai decolorat de soare, Regina mea de negru și de sare. Țărmul s-a rupt de mare și te-a urmat Ca o umbră, ca un șarpe dezarmat. Trec fantome ale verii în declin, corobile, sufletului meu marin. Și viața mea se iluminează, Sub ochiul tău verde la amiază, Cenușiu ca pământul la amurg, Oho, alerg și salt și curg, Mai lasă-mă un minut, Mai lasă-mă o secundă, Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip, Mai lasă-mă o briză, o undă, Mai lasă-mă un anotimp, Un an, un timp, Autor: Nikita Stănescu. Lectura: Moia Martin.